Puncte de reflecție. Bine, v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm mediția matinală de miercuri, 27 august, de ziua independenței. Vom vorbi în această dimineață cu analistul politic Ion Tăbărța, expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică, Politicon. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Tăbărța. Bună dimineața, bine v-am găsit și cu ziul, felicitări cu ziua, cu ziua de astăzi. Vă mulțumim mult, vă felicităm și pe dumneavoastră. Vom vorbi despre cei 23 de ani de independență într-un rezumat pe care sperăm să reușim să îl trasăm în această ediție. Ne vom referi la situația din Ucraina după reuniunea care a avut loc ieri în capitala Belarusului Minsk, acolo unde au participat președinții ucrainean și rus, Poroșenko și Putin. Vom vorbi, vom încerca să vedem perspectivele evoluției pașnice a acestui conflict, dacă va fi cazul. În această zi de 27 august vom reaminti ascultătorilor că va fi lansat în sfârșit gazoductul Iași va fi prezent în Republica Moldova și premierul României, Victor Ponta, va inspecta mai multe obiective finanțate de Guvernul României în Republica Moldova am vorbit despre asta în debutul acestei ediții matinale acum, da, și vom spune că vom reveni pe finalul ediției la play-off-urile ligii campionilor la fotbal la Steaua București are, de, mai trec, are să mai treacă un test în seara acestei zile de formația, vorbim de formația bulgară lui Dogoreț. ne vom referi și la șansele pe care le are și Chișină, un special pentru calificarea în grupele Europa League. Pornim de la ziua independenței 27 august 1991. Am văzut și declarațiile făcute deja de președintele Nicolae Timofti, care a vorbit uh, în ajunul zilei independenței despre uh, necesitatea menținerii cursului european al Republicii Moldova pentru a ne menține poate pentru a ajunge la independența de facto a statului în condițiile în care în toți acești ani am avut pe teritoriul statului trupe ruse staționate în stânga Nistrului. Și domnul președinte Timofte a mai spus că de fapt dezideratele declarații de independență de la 27 august 1991 anume cum se realizează pentru că declarația din de independență este un document frumos, este un document vital dacă să dorim să, să vorbim în acești termeni, însă foarte multe din prevederile ei, din păcate, au, au rămas doar pe hârtie. Acum putem spune că, într-adevăr, decurge procesul de constituire reală a independenței Republicii Moldova. În primul rând, de la mentalitate, de la conștiința fiecărui din noi de a fi independent, de a realiza ceea ce înseamnă această independență și până la aspectele ei practice, democratizare, europeanizare, suveranitate, nu mai spunem de aspectele cei ce privește românismul din această declarație de, de independență. Oricum, în actualul context regional și la distanța celor 23 de ani de la acel act istoric putem să spunem că Republica Moldova în sfârșit începe să se realizeze ca un, ca un stat și până la urmă tocmai acum, în ultimii ani de fapt Republica Moldova și-a găsit acea busolă care îi ajută să se ghideze, să se orienteze în procesul ei de constituire ca stat. Putem spune că ne aflăm poate în cel mai plin proces de obținerea independenței de facto a statului atunci când vorbim de cursul de integrare europeană de actele pe care le-am parafat semnat și ratificat în cele din urmă și iată urmează în data de 1 septembrie să intre în vigoare acordul de, acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană, spunea ambasadorul Republicii Moldova la București săptămâna trecută într-o emisiune la vocea abasarabiei că în acest an am putea vorbi și despre o declarație de independență energetică a Republicii Moldova anul 2014, amintind de același gazoduct Iași-Ungheni care va fi lansat astăzi la Zagarance acolo în raionul Ungheni. Exact. De fapt, anul 2014 poate fi un unul de o, de o importanță istorică pentru Republica Moldova. Odată cu semnarea acordului de asociere la 27 iunie și documentelor adiacente acestui acord de asociere, putem să spunem că Republica Moldova pune capăt acelei tranziții de la perioada sovietică sau pune capăt post-sovietismului. Am avut vreo 20 de ani de tranziție dacă putem să ne referim de trecere de la RSS me, Mie, sau Republica Sovietică Socialistă Moldovnească, la cei ce numim noi într-adevăr Republica Moldova și europenizarea ei sau de fapt constituirea în sfârșit acestui proiect numit Republica Moldova. Pentru că noi am avut nevoie de un schimb de generație de vreo 20 de ani ca să ne dăm seama pe ce lume ne aflăm și vorbind așa românește, cu ce se mănâncă această independență a noastră. Acum, într-adevăr, noi ne-am găsit, găsit acea cale, ne-am găsit acel parcurs, însă avem de trecut un hop foarte important, mă refer la alegerile parlamentare din 30 noiembrie, vedem că presiunile din exterior sunt foarte puternice, mă refer la presiunile venite din Federația Rusă, avem și un anumit suport, din exterior, mă refer la suportul venit din partea Uniunii Europene și din păcate noi încă suntem o societate dezbinată și o bună parte din cetățenii noștri, din populația noastră încă gândesc creșind din mentalitățile și clișeile perioadei sovietice. Însă avem speranța că până la urmă vom reuși să trecem de acest hop cu bine mă refer la hopul din 30 noiembrie iar parcursul european al Republicii Moldova și după aceste alegeri se să continue. Referitor la independența energetică, desigur este un prim pas, mari grabă dacă doriți este hai să spunem o independență simbolică deocamdată, însă în câțiva ani această independență energetică a Republicii Moldova nu poate, poate deveni din una simbolică chiar și una reală pentru că dependența noastră de gazul rusesc tot este una emblematică și se referă la acea dependență rămasă încă în mentalitățile oamenilor din, din perioada sovietică, pentru că Federația Rusă foarte mult operează cu gazul rusesc, de fapt gazul mai ieftin rusesc de fapt dacă să punem pe cântari modernizarea de tip european, alternativa Federație Rusă, sau pe cel, ta, pe cel alt al cantarul Federația Rusă pune gazul. Ori odată cu lansarea acestui gazoduct, care deocamdată va proieziona doar raionul Unghieni sau, un sau un număr restrâns de localități din preajma Prutului, însă în faza a doua, dacă acest gazoduct va fi prelungit, va fi prelungit până la strășeni, va mai fi construit o stație de pompare pe teritoriul României, atunci va fi aprovizionat Chișinău, va fi aprovizionat o bună parte din centrul Moldovei, iar odată cu aceasta va scade drastic din dependența energetică a republicii Moldova față de Rusia. Astăzi, pe fundalul crizei din Ucraina, multe lumei și se întreabă dacă independența Republicii Moldova nu e periclitată cel mai mult de la independență încoace, poate de la 92 încoace, haideți să spunem, de la uh, războiul de penistru. Da, astăzi, în actualul context regional, când practic avem și. Constituirea statului ucrainean pentru nimeni nu era secret că, de fapt, Ucraina era divizată, dezmembrată din punct de vedere a identității sale, nu era un stat monolit, iar când pentru prima dată acum am avut această claritate a celor două plăci tectonice geopolitice, mă refer la sta, spațiul occidental și la spațiul asiatic sau euroasiatic, și când aceste state care m, sunt aflate în acest nomensland sau în, în, acel, în acest spațiu de confluență Au început să-ți fac alegerile, alegerea sa Atunci au apărut toate deficiențele în construirea acestor state Mă refer desigur în special la, la Ucraina Noi am fost puși în, în această situație de alegeri. Și suntem puși în, în această de alege -a care este până la urm proiectul dezvoltării noastre statale sau după ce model să mergem. Modelul european sau modelul euroasiatic de tip, de tip rusesc. Și evenimentele de Ucraina desigur au un, un impact, impact major. De derularea lor va depinde foarte mult și derularea evenimentul în, în, în Republica Moldova. Deocamdată Ucraina este o umbrelă protectoare pentru Republica Moldova, dar acest lucru nu înseamnă că Federația Rusă, pentru prima dată, după 20-23 de ani, uh, s-a lansat tot arsenalul său asupra Republicii Moldova și vedem cum acest uh, arsenal uh, devine din ce în ce mai consistent Puteam să spunem că prețul europenizării și modernizării Republicii Moldova este recalibrarea relațiilor noastre cu Federația Rusă și inițiativa vine anume din partea Moscovei care, care reacționează foarte bolnavicios la orice tentative de orientare europeană sau de modernizare europeană a Republicii Moldova, Ucrainei dar și altor state din spațiul postsovietic. Avem uh, acum în plin uh, războiul economic declanșat de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova. Ne, ne așteptăm și la războiul uman. La, la sigur, anumiți concetățenii noștri care muncesc în Federația Rusă vor fi taxați pentru europeanizarea sau pentru parcursul european al statului nostru ne așteptăm și la surprize energetice, cel mai probabil în toamnă, ne mai vorbim de, de pârghia separatistă. Știm foarte bine de rolul pe parcursul acestor 20 și ceva de ani de rolul separatismului transnestrian în constituirea statalității Republicii Moldova. De fapt, dumneavoastră ați vorbit despre acest lucru la început. Vedem actualele tentative de resuscitare a separatismului găgăuz în dreapta Nistrului. Toate, toate aceste pârghii vor crește în intensitate în preajma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. Și toate acestea alimentate de un, de un război informațional, de o, de o campanie propagandistică puternică promovată de Federația Rusă la adresa Republicii Moldova pentru a inocula sau pentru a manipula în continuare cetățenii Republicii Moldova pentru a atinge coardele sensibile a legate de trecutul nostalgic, anume cu scopul de, de a vota la alegerile din 30 noiembrie cu picioarele și nu, nu, nu, cu, nu cu capul. Dacă doriți, Federația Rusă face tot posibilul ca în Republica Moldova la 30 noiembrie să se voteze pentru trecut și nu pentru viitor așa cum a fost în uh, februarie 2001 Dumnezeu Bărță cât despre pârghia separatistă pe ce mai poate miza Federația Rusă atunci când vorbim de regimul separatist care se plânge acum de blocada economică din partea Chievului uh, și Chișinăului bine despre factorul Găgăuza ați vorbit și am mai vorbit în edițiile trecute dar cum poate fi folosită pârghia separatistă astăzi și cele de separatiștilor faptul că spun că sunt blocați din punct de vedere economic chiar dacă nu e tocmai așa Manipulare, propagandă, spălare de creier, orientarea cetățenilor împotriva Republicii Moldova, cetățenilor moldoveni din regiunea Transnistriană, orientarea lor împotriva statului ucrainean. Știm foarte bine că în actualul context regional separatismul în regiunii, din regiunea Transnistriană, mai degrabă este îndreptat împotriva... Sau dacă vorbit despre importanța lui geostrategic, acum mai degrabă, el uh, este îndreptat împotriva Ucrainei uh, și mai puțin împotriva Republicii Moldova, noi, dacă doreți, pineva, avem o imunitate deja la acest separatism uh, în ceea ce aici privește direcția noastră, nu cred că separatismul uh, trasistrian mai, mai poate opri parcursul european al Republicii Moldova. Federația Rusă în 2003 odată cu memorandumul Cozac și-a developat intențiile sale privind scopurile sau cum ar fi plasat acest separatism transnistrian sau care ar fi locul regiunii transnistriene în arhitectura statală a Republicii Moldova să se dorește la ridicarea teraspului, dar și a la nivelul, nivelul Chișinăului sau de a face dependentă politica Chișinăului de politicile promovate la Moscova. la Moscova, sau promovate la teraspul și, și combrat, dar desigur știm foarte bine că elaborate, că elaborate la, la Moscova se, se, se dorea ca regiunile să aibă un anumit control asupra centrului, centrului republican. Dar referindu-ne la separatismul transnistrean, europeanizarea Republicii Moldova poate fi o șansă pentru apropierea regiunii transnistriene. Dacă noi timp de vreo 20 de ani tot ne-am îndreptat sau nu ne-am apropiat de, de acea regiune, din păcate, iar cetățenii de acolo sunt în linii mari reticenți, datorită, desigur, propagandii, manipulării și așa mai departe, ghetoulul de în care s-a pomenit acei, acei cetățeni, uh, sunt orientați în continuare spre Moscova și nu spre Chișinău. Ori acum, odată cu această europenizare sau trecerea a Republicii Moldova în altă dimensiune a dezvoltării sale, în dimensiunea europeană, noi treptat, treptat putem deveni atrac atractivi. Putem deveni o vitrină, dacă, dacă doriți, pentru acei cetățenii noștri aflați uh, pe partea stânga râului, râul Nistru, cu o dată cu creșterea nivelului de trai, odată, cu schimbarea la fața Republicii Moldova, dar nu numai la față, dar și în, și în esență, în condițiile când 40% din exporturile business-ului sunt orientate spre Uniunea Europeană, Mulți cetățenii de-a noștri, din aflați acolo, ar putea uh, să, să se opteze treptat spre o orientare spre Chișinău. Desigur, noi nu vom reuși peste noapte să-i uh, să readucem acasă din punct de vedere mental, din punct de vedere a conștiințelor. Însă, treptat, treptat pentru o comunicare, de fapt la noi comunicarea la nivel de cetățeni simpli de, de oameni de rând, niciodată nu a încetat. Avem foarte mulți tineri din regiunea transnistriană care și-au făcut studiile aici și știu de fapt care este esența. Relațiile umane tot timpul au continuat. Nu, vor, nu mai vorbesc de căsătorie, de că foarte mulți -au, de acolo și-au ridicat cetățenia Republicii Moldova. Și nu putem vorbi de ură în relațiile... Nu, nici de, nici de cum. Nu putem vorbi nici de, macar de ură interietnică sau ură confesională. Acest conflict este, în unul politic sau geopolitic, dar nici de cum nu este unul inter Dacă se va găsi o soluție politică la acest conflict, atunci la nivelul comunicării interromane nu ar fi nicio problemă. Avem conflicte, unde este problema și în comunicarea interroman. Sigur că regimul de la Kremlin nu se va împăca cu un asemenea scenariu despre care vorbiți dumneavoastră, mai ales în condițiile în care Ucraina privește cu alți ochi astăzi, regiunea transnistreană și, și Ucraina în sfârșit începe să fie sinceră în relația cu Chișinău când abordează problematica transnistreană că haideți să o spunem pe șleau din multe ori Ucraina a avut o politică duplicitară sau nu tot, tot timpul a mers în întâmpinarea Chișneului, fie că a mers pe politicile promovate din Moscova fie că a preferat să și facă propriul joc chiar și pe vremea venirii lui Ișcianc chiar la și puterea. pe vremea a lui Iushchenko a trebuit o, o dată cu instituirea Eubamului și tocmai mai undeva, undeva peste peste un an a fost nevoie de intervenție Unii Europene ca martie 2006, până la urmă, Ucraina să nu permită exporturile pe care nu sunt înregistrate la Chișinău. Chișinău. Mult timp a cerut acest lucru de la Kiev. A fost nevoie tocmai intervenția Unii Europene ca Până la urmă, Chievul să meargă în întâmpinare Chiștiunov. Ori acum, când în sfârșit... Să că... întoarcă spatele Moscovei, să spunem și, și În sfârșit, când acum Chievul a înțeles cât de nociv acest separatism poate fi nu numai pentru Republica Moldova, dar și pentru... Însă și Ucraina. Însă și Ucraina, avem această sincronizare a acțiunilor și, desigur, Republica Moldova a căpătat un aliat, un aleant consistent în soluționarea conflictului transnistrean. Bine, acum noi ne trebuie multă luciditate. Nu cred că trebuie să mergem sau să dăm ascultarea celor minți uh, în fierbintate care uh, doresc să, să uh, strângem la maximum uh, centura în jurul uh, regiunii transnistrene, Dar totodată noi trebuie să fim foarte fermi pe, pe poziții. Când uh, uh, autoritățile nerecunoscute din regiunea trasnistreană ne creează nouă, anumite probleme, noi putem să răspunem ferm. Ferm prin, prin anumite acțiuni similare, dar foarte punctuale. Și treptat, dacă permitem ceva în regiunea trasnistreană, să avem anumite garanții că ei vor respecta anumite obligații. Că noi de multe ori mergeam în lor însă, din păcate, toate cele obligații pe care partea transestriană își, își le asuma, de regulă nu prea le respecta. Ori dacă noi mergem sau le dăm lor anumite împuterniciri, anumite, mai știu, atribuții, să cerem de la ei anumite concesii venite, venite reciproc și totodată realizarea sau executarea acestor concesii dar nu pur simplu așa de multe ori politica cedărilor unilaterale Domnule Tăbărț spuneam în condițiile în care scenariul se va derula după cum își dorește Chișinăul Moscova ar putea reacționa vorbind de același plan Novorosia mai este posibil acesta amintind de ultimele evenimente când blindate și tancuri au pătruns pe teritoriul ucrainean spre acea regiune Mariupol care... Da, ei mergând în regiune cer scuze că -am trecut, mergând în regiune Mariupol vor să ia sub controlul său litoralul Marea Azov pentru a avea acces. Cont, su, a, a, pentru a avea acces mai direct spre Crimea și a controla mai, în practic Marea Azov în, exact. în, în, în totalitate de fapt, imediat după Crimea, acea, acea campanie propagandistică puternică, prin care s-a sperat că, de fapt, toți filorușii din regiunile din nordul Mării Negre sau așa numită Novorosie, se vor ridica și vor susține masiv politica Moscovei față de Kiev sau se vor întoarce spatele în contra sau împotriva Chivului și se vor îndreptați prin Moscova nu prea, nu prea mers. S a mers. S-a încercat de a institui anumite regimuri separatiste de tipul celor din Transnistria, în Lugansk și în Donetsk, până la urmă Moscova a reușit să aprindă acele focare separatiste. La un moment dat, părea că și această politică suferă eșec pentru că președintele Poroșenco au fost foarte ferm iar odată cu venirea lui la putere campania antiteroristă sau campania împotriva separatișilor de acolo a crescut în intensitate și practic trupile ucrainene au ajuns să înconjoare atât Donețcul cât și Loganscul și se părea că de fapt ocuparea lor a acestor orașe este o chestiune de timp. să vedem că Federația Rusă a schimbat, a schimbat demers începând de la schimbarea umană, foarte mulți delitanți sau aventurieri au fost, au fost schimbați acolo și au început să fie aruncate cadrul profesionisti. Numai cât fac părinții regimului de la, din Transnistria gen anti sau care, care au fost transferați, transferați acolo, având o experiență vastă. În plus, vedem că chiar și comandamentul de acolo, sau acel contingent militar de acolo este treptat schimbat. Nu mai avem acei aventurieri și... sau nu avem numai acei aventuri, aventurieri dislocați acolo, dar vedem că treptat Federația Rusă aruncă trupii profesioniste. Ieri am avut știre despre acei prizonieri, cei de 10 pri prizonieri ruși care au fost prinși pe teritoriul Ucrainei. Am avut la Pskov, Am avut informații de rețelele de socializare Că în regiunea PSCOV 14 soldați ruși Sau ofițeri ruși din trupele cu misiune specială Au fost, fost îngropați Și au fost așa îngropați A apărut poze cu mormântul lor Ei căzând subit în perioada 19-20-21 august, și nimeni nu știe. Nu de poliție. Nimeni nu știe, locuri, nimeni nu știe da. pe unii au, au murit ei, în ce exerciții militare. De ca vedem că Federația Rusă începe să arunce acolo anume trupi deja bine pregătite, trupi bine instruite, nu numai anumiți ofițeri care conduceau niște așa, niște aventurieri, niște mercenari, Acum vedem că, de fapt, Federația Rusă își sporește contingentul său. Nu mai spunem de acea politică sau acea campanie propagandistică legată de ajutorul uman umanitar. Mm. Eh, vedem această intensificare a prezenței Federației Rusă acolo și cel mai probabil în, prim, în primă fază ei dorește, sau Moscova dorește, să... Își constituie prezența acolo sub uh, forma unui regim gen, genul celui transnistrian. Iar după aceasta, deja ei vor înțelege cei cu această novorosie, continuu, nu continuu, până la, până la urmă, ei vor uh, cum să-și legalizeze prezența sa în. Uh, uh, să-și legalizeze ilegal, desigur, prezența sa în estul Ucrainei, prin. Uh, aceste republici populare separatiste. Și au strâns mâna ieri președintele ucrainean cu celor rus. Ce spuneți de acest gest? <gânt> Cred că cu plăcere... e un semnal că se mai poate ajunge la un compromis să spunem despre planul de pace pacea lui Petro Poroshenko, Zice că o condiție întâi de toate trebuie să fie încetarea susținerei militare a insurgenților de către armata rusă și impunerea unui control riguros la granița rusă-ucrainană. Modul în care Poroșâncu e strâns mâna lui Putin vorbește despre o fermitate. Nu vreau acum să arunc săgeți toată stima pentru fostul sau primul președinte al Republicii Moldova, domnul Snegur, care și are rolul său în istoria Republicii Moldova, însă la 21 iulie 1992, la Moscova, când s-a semnat acel acord de încetare sau acord ruso-moldovenez de încetare a focului în regiunea trasnistreană, nu cred că domnul Snegur sau președintele Snegur au avut o privire la adresa lui Elțin, cum a avut, spre exemplu, ieri Poroșencu față de, de, de Putin în privire lui Poroșenco să exprima fermitate sau chiar dacă doriți o anumită răutate i-a dat din de înțeles lui Putin că eu sunt hotărât sau noi suntem hotărâți și tu nu ne vei intimida Ce spuneți despre încercarea lui Petro Poroșencă de a convinge partea rusă să înceteze susținerea militară a insurgenților mai ales că, să spunem, Moscova nici nu o recunoaște. Moscova nici nu o recunoaște și... Mie, mie mai zic se... că au ajuns acei soldați ruși din greșeală pe teritoriul mii. Mie, mie Ucraina, este interesant mai... pe cine vrea să prostească Putin. Dacă vrea să prostească propriul cetățeni, atunci o face bine imersi prin campania mediatică, prin controlul total asupra posturilor televiziunii, și nici, nici nu mai trebuie să iasă în fața mas media occidentală și să se spună că, de fapt, acest conflict nu se referă la noi, dar este o problemă internă a Ucrainei și noi doar putem cumva să contribuim. Nici nu-și propune probabil Kremlinul azi să prostească pe cineva, de fapt, poate mai degrabă, cum a zis-o și reprezentantul Statelor Unite la ONU, Samantha Power, că își propune mai multe insulte inteligența comunității, comunității exact. internaționale. Exact, el, el, el insultă cum făcea Uniunea Sovietică în perioada războiului rece. Când mă spune pe șleau în față să-ți fie clar ce are de gând. Adică nu are niciun fel de scrupule din acest punct de vedere. N-are niciun fel de scrupule și acest lucru încă o dată ne convinge că de fapt actualul eh, conducătorii la Crămini nu sunt cei mai față și aventura lor în Ucraina va continua și totodată nu este cel mai bun semnal pentru Republica Moldova. Vorbesc analiștii politici de la Chișinău despre un război de uzură sau unul hibrid pe care îl va duce în continuare Federația Rusă în estul Ucrainei, ceea ce ar însemna un război de durată cât poate continua acest conflict militar pe fundalul iată demarării acestor discuții într-un format mai lărcit cum a, fost și, cum a fost și cele de la Minsk ieri. Acest conflict poate dura încă foarte mult. De fapt înseamnă mult ani de zile, luni de zile? În orice caz este evident că deocamdată nu prea putem vorbi despre încetarea focului. De fapt, noi suntem la acea fază a conflictului când nu prea, nu prea, hai să spunem așa, nu prea este rațional, suntem la fază escaladării. Orice, noi suntem la apogeul acestui conflict, la faza escaladării, argumente raționale nu prin. Orice, orice tip de discuții nu-și nu, nu, nu, nu, nu -au, nu, nu au rostul, sau ele-și au rostul, însă părțile merg după principiul cini picine cine. Așteptăm o anumită derulare, o anumită epuizare, o anumită conștientizare a părților că, de fapt, calea armată sau înfruntarea directă deja nu mai este o soluție și trebu trebuie de căutat alte soluții. Deci o soluție militară care învinge cineva în Eu cred că cel puțin, e... cel puțin uh, pentru o perioadă de câteva luni va continua vor continua ostilitățile militare. Până până o anumită parte nu va conștientiza că de fapt această cale nu ne duce nicăieri. Sau este... Deci, să ar fi nevoie în cele din urmă de o soluție politică. Ar fi nevoie de o soluție politică. Ori o anumită parte va reuși să, să, să, să, impune, să se impună. E clar ce dorește Rusia. Rusia dorește să ia așeze pe oamenii să-i la masa de tratative. Rusia cum dorește într o contraofensivă foarte puternică care să aducă pierderi foarte dureroase la adresa Ucrainei, iar, iar aceste campanie militară dublată de o campanie propagandistică foarte puternică să, practic, să creeze în opinia publică ucrainiană un sentiment de revoltă care să ceară cheiului să oprească ostilitățile militare acum pe acest lucru mizează Federația Rusie eu mă străd undeva în jur de în fiecare zi în jur, în jur de jumătate de oră poate, poate mai puțin poate mai mult să privesc noutățile din Federația Rusă și anume noutățile venite de la aceeași telecanal Rusie sau Rusia 24 Uh, media apropiată uh, Kremlinului, media Cea mai apropiată Kremlinului. Pentru a şi, ce, cum se, să vedem da. cum ei manipulează, pentru că reșind din cei cum manipulează, cam îți dai încep să și să dai, seama, dai seama cum urmează să procedeze. Cum urmează să procedeze? Și uh, vedem cum cum această spalare de de permanent, că de fapt cum avem acei uh, soldați ucraineni care dezertează în masă că de fapt combatanții e pro de acolo sau se pro-Ruș de acolo continuă ofensiva pentru că ei au obținut anumite succese militare și de fapt ei sunt înarmați de însăși armata ucraniană care în, în fugă dezvertează, părăsește poziția iar trupile insurgente de acolo capturează armament și ei se Adică Vedem anumite, această suplinire Uh, logistică, dar nu numai logistică, cu trupe venite din Federația Rusă, este dublată de o, uh, o campanie propagandistică foarte, foarte puternică. Și acum, Federația Rusă, uh, suplinindu-și prezența sa militară, dorește să creeze un sentiment de, uh, de revolt acolo. Iar uh, statul ucrainean, la rândul său, dorește până să, să strivească uh, acele focare separatiste. La acest moment, revenind la întrebare, la acest moment nu prea văd cum argumentele negocierilor pot prevela asupra argument, argumentelor mușchilor. Acum suntem într-o fază care nu, nu prea putem să fim optimiști că negocierile vor duce la o anumită finalitate. Cinci minute mai avem până la fix... Până aici vă mulțumesc pentru că ne-am referit la evenimente politice, avem fotbal în final, în mod tradițional, în edițiile pe care le avem împreună. Domnule de să zic să ne referim întâi de toate la meciul pe care urmează să-l joace a Bucurește București în deplasare în Bulgaria cu formația lui pe care săptămâna trecută în meciul Tura a învins-o cu scorul de 1-0. la Un rezultat bun, s-a înscris pe final de meci, nu s-a au primit steliști gol a petere în proprii e foarte important e, și acest lucru spunem că pornesc cu prima șansă pentru calificarea în grupele ligii campionilor, totuși steliștii, nu? Da din cei ce mi-a arătat primul meci Ludogoris nu prea a jucat e, este adevărat că steau întâmpinate anumite probleme chiar în preajma meciului nu, nu a putut juca capitanul Cristian tănasă, a și a creat ocazii, cel puțin a încercat să-și creeze ocazii, a avut câteva ocazii bune, a ratat și un, și un penalti, cu toate că Ludogoreț din ce am văzut eu în primul meci, a jucat după rezultat și special nu a ieșit la joc ne așteaptă un doilea amici, cred că mai complicat, cred că până la urmă în Bulgaria Ludogoreț va juca altfel, iar asupra stelei va fi o presiune enormă, în plus au și anumite probleme de lot, nu va juca Chipciu, autorul golului care a luat al doilea galben și este indisponibil da. este incertă situația portarului Arlau Auschis sau portarului litonian care era accidentat la fel încă era incertă în situația lui Cristian Tănase adică merge cu anumite probleme, probleme de lot acolo însă până la urmă Cred că Steaua are șansă sa și experiență și maturitatea echipii din Gencia până la urmă în de astăzi seară poate face diferență. Și mai ales că un gol ar hotără probabil soarta calificării în grupele ligii campionilor, pentru că bulgarii în acest caz vor avea nevoie de trei goluri marcate în condițiile în care uh, golaverajul îi avantajează. Da, Steaua poate încerca să facă un mic pe contratac, contra un mic tactic pe o apărare bazată solid, dar un centru apărării uh, foarte bun, cu toate că în ultimii ani a plecat Kiriche și gardus, în schimb uh, a rămas Sucolaș aducerea lui, lui Luchin, nu mai zic de, de Varela, anume de consistență stelei în centrul defensiv, defensiv în plus a fost transferat, transferat Brevelderic care este un, acel închizător de care Steau avea nevoie pentru a cimenta dacă doriți axul central al, al echipii iar pe contraatac steau și uh, poate încerca, încerca șansa. Uh, Steaua are jucători de viteză care în orice moment uh, pot fructifica o o ocazie evită anum, uh, anume pe un contraatac. Zimbru Chisinau va juca mâine meciul retur, uh, speră să ajungă în grupele Europa League, așa precum speră să o facă și formația Sheriff și Tiraspol. Simpru Chisinau a învins cu 0-0 Săptămâna trecută pe PAUC Tesalonic, mergem cu prima șansă? Nu. No. <laughs> de fapt, Zembrul Chișinău a reușit anul acesta o campanie extraordinară. Probabil n-am reușit așa o campanie europeană bună de pe timpurile când antrenorul era Gabistan, când între cea de Götebor și juca cu, cu Betis a eliminat echipii buni din ce mă cât face eliminarea echipii din Austria. Desigur că Zimbrow a reușit, a realizat un rezultat foarte bun în, în meciul tur. A marcat pe final de, de meci, a avut încă chiar o bară în, în final de meci. Da. Zimbrul pleacă cu șansa ei, cu toate că presiunea care cum este atitudinea sau care este atitudinea suportului greci presiunea pe, pe, pe Zimbrul va fi un... Dar tot un gol în deplasare ar rezolva o mare parte calificare Da, ar, ar o mare valit. parte calificare, însă oricum Zimbrul oricum merită felicitat chiar dacă și va fi eliminat, va cădea de pe un cal frumos. În ce privește Șerif Șerif să creați singur probleme Șerif cred că trebuie să... Ajut... pe terenul croaților de la Riecar Îmi... și, a și vor juca și și a scapat iar în ultimile minute și dacă da. ne mai aduc ne aducem aminte etapa precedentă când Șerif tot pe mâna s-a pierdut calificarea acum Șerif de fapt trebuia să joace Champions, în pentru uh, play -off ul Champions League <sus> probabil problemele actualului Șerif țin mai mult de aspectele psihologiei și nu atât cât de capacitățile de joc, pentru că în niciun mic șerif nu a fost sub adversarul său. Vă mulțumesc pentru participare, am stat de vorbă cu analistul politic Ion Tăbărță, urmează șterile orei 10, ne reîntâlnim mai târziu în actualitate, rămâneți aproape. Puncte de reflecție.